Zdaj, kot rečeno, je bila letošnja jesenska filmska šola posvečena Stanju Kavelu in pa potem tudi dvema žanroma, ki jih je on opredelil v svojem razmišljanju o filmu: to je komedija ponovne poroke in melodrama Neznane ženske. In tudi o teh stvarih bomo, seveda, danes nekaj slišali, sam pa sem nameraval pripraviti eno tako čisto uvodno, uvod uh, v kavela, kdo kavel sploh je, to je namreč malenkost manj znan avtor pri nas, no zdaj zaradi tudi jesenske filmske šole bo upam, da malenkost bolj uh, postal prisoten, um, tako da bo to predavanje no, nek um, relativno kratek uvod v kavela, uh, v samega kavela po eni strani, kaj so tiste nekako osnovne točke njegove filozofije, potem pa specifično, kar se tiče filma, najprej um, ontologija filma, potem uh, prvi žanr komedija, ponovne poroke in nato še nekaj malega o drugem žanru uh, melodrami neznane ženske. Zdaj, uh, moje predavanje danes uh, je na nek način podobno tistemu, ki sem ga imel kot otvoritveno predavanje v kinoteki, po drugi strani bo pa malo drugačno. Namreč danes sem se odločil, da ne bom bral dejansko teksta, ki ga imam napisanega, da bom skušal to sebino malo bolj svobodno mogoče podati, da bom malo z, zimproviziral. Razloga za to sta dva. Prvi razlog je ta, da ne bi rad sam copy paste of, kopiral to, kar sem že V, v, v kinoteki. Drugi razlog je ta, da se mi zdi, da je naša zasedba bolj komorna, nekak bolj domača in se tudi jaz počutim mogoče malo bolj sobodnega, da povem stvari bolj prosto. Zdaj, tretji razlog, no, še mogoče je tu še en dodatni razlog, tretji razlog je pa ta, da, seveda, da se seveda tudi moja misel ne, razvija O kavenu in filmu razvila se tudi kot posledica predavan v kinoteki in zato so tudi ne mogoče majhni drugačni podarke, kot so bili tisti, ki sem jih imel v, v kinoteki. To kot sami strukturi, no, jaz mislim, da v roku um, teh 40 minut, kot še jih je na voljo, bom prišel do, do konca nekako do Do, do sklepa, mogoče bomo še kaj rekli, jaz upam, da bomo še malo podebatirali na koncu, tak da mislim, da bomo ostali znotraj tega predvidenega časovnega redosleda. Dobra, zdaj, če pogledamo, kdo je sploh Stanley Cavell. Stanley Cavell je en ameriški avtor, ne, predvsem filozof, ki je nekako težko umestljiv, na nek način podobno kot Richard Rorty, ne, če imamo v mislih nekaj ameriški ameriško intelektualno sceno ali pa ameriško, ameriško filozofsko dogajanje. Ne? Namreč podobno kot Rorti, ne se tudi Kavel giblja nekje na preseku med tem, kar smo ali pa še tudi danes imenujemo na eni strani analitična filozofija, na drugi strani kontinentalna filozofija. Ne? Skratka, podobno kot pri Rortijo, tudi pri Kavelu najdemo v njegovih delih reference na številne avtorje, od Ostina, recimo, pa Wittgensteina, ki bi jo lahko pripisali bolj neki analitični tradiciji, ne? čeprav je tudi pri Wittgensteinu tu vprašanje, kam točno ga umestiti, kot tudi reference na ljudi, kot so Derrida, recimo, tudi Lacan, pri, pri Kavelu, Freud, a ne? Kierkegaard, Nietzsche, In naprej. Skratka, že zaradi uporabe ne, tih različnih avtorjev je Kavel eh, tako kot Rorti neka, eh, neka posebnost v, v ameriških intelektualnih eh, krogih. Zdaj, po drugi strani, pa seveda med Rortjem, ki je nek neopragmatist in Kaverom, obstajajo tudi neke dodatne razlike. Zdaj, če bi površno povedali, v čem je ta glavna razlika, je, je nemara v tem, da se roti v svojih prezadevanjih nekako skuša distancirati od tega, kar je bila filozofija, recimo filozofija z veliko črko. F, in skuša nekako spremeniti pogovor, upustiti načrtno tradicionalno filozofsko ne, kot je recimo epistemološko spraševanje potem, ali imamo dostop do resnice oziroma vprašanje utemeljevanja moralnih sodb in tak naprej. Medtem, ko so zakavela ta vprašanja izjemnega pomena in ostajo pomembna še naprej, jih pa v nekem pomembnem smislu uh, preinterpretira. Ne? In to je mogoče neka, uh, neka glavna razlika med tem avtorjema, ki, kot rečeno, se nekako pozicionirata v, v podobno situacijo na uh, kulturni, intelektualni, filozofski uh, sceni. No, če imamo skratka zdaj to v mislih, neka velovo v zanimanje za tudi neka čist tradicionalna ne, filozofska vprašanja, je tukaj takoj potrebno dodati, da je en light motiv, ena glavna tema, ne, tema stalnica, s katero se kavel ukvarja in z katere potem izpeljuje um, svoje številne, številne analize, ne, na kateri temelijo njegovi številni teksti, ki se ukvarjajo po eni strani z recimo Shakespearejem, ne po drugi strani z Torojem Emersonom, a ne, to sta ameriška transcendentalista, a ne, pri, lahko bi rekli na nek način kot ameriška romantika uh, iz sredine 19. stoletja in pa seveda tudi film, a ne, tudi uh, pri filmu igra ta glavna misel, zelo pomembno vlogo pri njegovi interpretaciji filma. In ta glavna, glavna tema je skepticizem, ne, skratka, kavel uh, skozi svoja dela praktično skoraj da ne poznam nobenega dela, no, kjer ne bi skepticizem bil tiste res glavni, glavni, glavno jabolko premisleka, če hočete, glavn, glavn, glavno turišče eh, njegove misli. Zdaj skepticizem eh, nekako poznamo, Zdaj, poznam, vemo, kaj je neka osnovna teža skepticizma, kaj je ta osnovni zastavek, To je seveda vprašanje ne, obstoja na eni strani zuna njega sveta, a ne, ali stvari okrog mene dejansko obstajajo. Še bolj mogoče je problematično, ne, pa to, ali obstaja še kje kak drug duh, ne še kakšna druga duša, še nekdo, nek drug center subjektivnosti, razen mene, a ne, kar se seveda izteka nek problem solipsizma. Skratka, ti dve vprašanje, ne, ali obstaja svet ne, neodvisno od mene in ali obstajajo tudi drugi ljudje neodvisno od mene, to sta neka dva glavna poudarka skepticizma. Ne. Zdaj, recimo, ko je Kavel pisal svoje glavno delo, opus magnum, to je The Claim of Reason, jišel je leta 1979, takrat je med tema dvema skepticizma kar ostro ločil. Ne. Kasneje, recimo deset let kasneje, ali pa še malo več, recimo v njegovi zbirki Esejov in Quest of the Order in ne, nekako v, v zasledovanju ali pa v iskanju vsakdana, tam že pravi, da, da imata celo obeti ti dve različni vrsti skepticizma nek precej podoben poudarek. Ampak temu, no, k temu se še vrne. Zdaj, skratka, skepticizem. V mislih imamo tudi ta tipično novoveški skepticizem, kakršnega zasedimo pri karto. že takoj v prvi in potem še v drugi meditaciji. Jaz mogoče ne bi bral zdaj teh odlomkov, povedal bi sem to, no, to se mi pa zdi in pomembno povdariti, da se skratka okvarimo predvsem z nekim novoveškim skepticizmom, ne, ki se je oblikoval v skladu z ne, epistemološko tradicijo novega veka, In to je treba podariti zato, ker seveda poznamo tudi druge skepticizme, recimo Pirono, skepticizem antični, ne, ki pa ima nek drug povdarek. Ne, skratka, tam gre bolj za vzdrža, vzdržanje od sodb in iskanje nekega ravnovesja ali pa miru ne, prek tega, da se ne opredeljujemo do, do različnih sodb. Medtem, ko ta novoveški veški skepticizem ima pa zanje pa res značilen predvsem dvom. Ne, dvom, dvom je tisto vzdušje nekako kot bi mogoče rekel Heidegger, ne, ki opredeljuje uh, to novoveško epistemološko problematiko. Zdaj, če gremo iskati v različne filozofske vire, ne, vidimo, da se javlja skepticizem že recimo v teajitetu pri Platonu, pri Platonu ne, v neki podobni obliki Uh, zasledimo ga tudi recimo v indijski filozofiji, ne, je prisoten tudi pri uh, chuanccov, pri daoistih je prisoten, ampak res ta dramatičen, ne, uh, dramatičen izraz pa dobi prav v dekartovih meditacijah, ne, tam kjer dekart pravi, ne, recimo lahko vam preberem ta, uh, k, ta stavek, ne, iz meditacij ker Descartes pravi, v tako hude dvome me je pahnilo včerajšnje razmišljanje, da jih ne morem več pozabiti in vendar ne vidim, kako naj jih razrešim. Ko da bi bil nenadoma padel v globok vrtinec, sem tako zmeden, da ne morem najti nogi opore na dnu ali splavati na površje. Skratka, gre pri tem skepticizmu, gre še za neko posebno občutje, občutje ki se prilepi Na, na to samo epistemološko problematiko in to je ravno občutje neke negotovosti, a ne brez temelnosti. No, zdaj glavni nek Kavelov interpretativni preboj pri razumevanju skepticizma je moč zaslediti že pri ničej, vsej pri ničej, nekako se Kavel zaostavi in od ničej vzame eno, um, um, eno idejo. A ne, in sicer iz genealogije morale, kjer Niče pravi sledeče. Da bi življenje opravičilo samo sebe in svoje hudo, mora iznajti nove pripomočke in sicer življenje kot uganko, kot spoznavni problem. Skratka, ideja je v tem, a ne, da se zdaj problematike skepticizma preko Ničeja skušamo lotiti na točki tega uvida, a ne, da neko problematiko, problematiko življenja ne preinterpretiramo v neko uganko ne, oziroma v spoznavni problem. In to je nek ključen kavelov, recimo interpretativni premik. Povejmo to še drugače. Kavel, ne, za razliko mogoče od kakega Mura ne, ali pa drugih novoveških filozofov, ne bo skušal podati nekih argumentov, ne, racionalnih argumentov, s katerimi bi dokazali, ne, da zunani svet obstaja, ne, oziroma da obstajajo druge ljudje. Ne. Ampak bo skušal pokazati na neke predpogoje, ne, na nek kontekst, v katerem se ta problem, ne, skratka, problem obstoja zunanjega sveta, sploh lahko pojavi. In potem bo preoprašal ta ozadnji zadnji kontekst. A ne, skratka, ne gre za to, kot bi rekel, tudi Rorti mogoče, ne, da skušamo uh, rešiti nek problem s podajanjem ne, argumentov za in proti, ampak ga skušimo razrešiti na ta način, da pogledamo, kaj so tiste predpostavke, ne, neko zadnji kontekst, na podlagi, katerega ta problem sploh vznikne. Ne. In uh, tukaj bo uh, Kavela glavni zastavek, reku bo, da je problem skepticizma prav pravzaprav neka problematika, nek problem, ki ga človek začuti v življenju, recimo težava pri komunikaciji ne, z, z drugimi, ne. vendar pa to težavo, zdaj, ki je čisto neke življenske ali pa če hočete celo eksistencialne narave, preinterpretira in si jo predstavi kot spoznavni problem. Skratka, kot nekaj, kar je treba odkrit razrešiti, ne, podati za argumente ne, in na ta način odstraniti. Ne. Skratka, ta premestitev ne, neke eksistencialne problematike v spoznavno teoretsko, ne, to je tisti ključen moment, ki ga vidi kavel na delu pri uh, skepticizmu, Znotraj, uh, znotraj skepticizma. Um, Sam trenutek, kaj se mi v usta. Skratka, to bo ta, ta glavn, kvelo interpretativn moment. Zdaj, zakaj je lahko ta, ta strategija bolj upravičena kot kakšna druga? Ne? Um, tukaj lahko vidimo Mogočen pri kavelu na delu zelo močen Wittgensteinov vpliv. Ne? Ludwig Wittgenstein, pač predvidevam, no, da vas večina pozna, Wittgensteina, ne to je pač slavni avstrijski filozof in posebej ne, v svojih filozofskih raziskavah, se pravi v drugi fazi svoje filozofije, se je Wittgenstein ukvarja um, z problemi, ki so zelo blizu skepticizmu, ne, še posebej skepticizmu glede obstoja drugih duš, ne drugih duhov. Um, in tudi v drugih zapiskih, recimo, ne, se um, Wittgenstein sooča s problemom skepticizma in tam pravzaprav izpostavi neko, neko težavo same skeptične pozicije in sicer ta težava je v tem, da je sam skeptičen uh, problem že vnaprej zastavljen na tak način, da uh, nima svoje rešitve oziroma je po drugi strani ne, celo strogo gledano uh, protislavn. Uh, zdaj, jaz ne bom bral sicer tega odlomka, ki ga imam tukaj zapisan, ga bom pa ga skušal nakratko povzeti kako gre to Wittgensteinovo soočanje, recimo, z problematiko argumenta sana. ker vemo, da je argument san. torej, ideja, da mogoče zdaj v tem trenutku vse, kar doživljam, samo sanjama, ne To je nek ključen argument v, v, v, v skepticizmu, ne? ki skuša nekako inaugurirati skepticizem. Zdaj, kar Wittgenstein pokaže je to, ne? Da, če bi zares vzeli to trditev, da zdaj sanjam, a ne, potem bi morali zares uzeti tudi moje lastno spraševanje v tem trenutku, ko izgovarjam besede, kaj če zdaj samo sanjam. A ne, skratka, tudi to vprašanje je v tem primeru samo sanjano. Če pa je samo sanjano, potem pa seveda ne mora biti resnično ali napačno, zaradi tega, kar je sanjano. Podobno a ne, v tem odlomku pravi Wittgensteina nek. To je podobno, kot če imate recimo ne, papagaja, ki, vam, ki je na pamet naučen neko sekvenco besed in vam reče, eh, jaz ne razumem, kaj govorim. A ne. Ali pa recimo, če na gramofonu, na plošči, če vam gramofon pove, jaz sem samo stroj brez misli. A ne. To, skratka, takšne izjave ne, papagaja, stroja ali pa mene v sanjah, niso izjave, ki bi bile resnične ali napačne zaradi tega, ker so sploh zastavljene izven konteksta resničnosti ali napačnosti. A ne? Skratka, ni uh, same uh, spodijejo uh, svoje lastne kriterije za resničnost ali napačnost. Kajti, še drugače povedano, ne? če bi sanjal vprašanje, ne? ali zdaj morda sanjam, a ne? potem bi bilo možno tudi, da samo sanjam pomene teh besed. A ne? Skratka, zavrtimo se v nekem krogu v nekem paradoksu, ne, ki je strukturno podoben paradoksom recimo ostenzivnega definiranja ne, pri Wittgensteinu, Vse to pa ima za posledico, no, skratka, neko eh, pokazanje ne možnosti, ne strogo skepticistične eh, pozicije. Ne. In ravno zaradi tega, ne, zaradi te razgradnje, ne, dekonstrukcije skeptičnega problema, lahko rečemo, da očitno mora biti tisti problem, ne, ki nekako žene skepticizem naprej, ne v sami spoznavnem problemom, ampak nekje druge. Ne? Skratka, izvor motivacija za skepticizem mora prihajati od neko drugota, ne? ne iz dejanskega problema stvari. Ne? Skratka, to je neka dodatna podlaga, bi lahko rekli, pri, pri Kavelu, ne? ki nekako Kavelu potem omogoči, ne? da ubere uh, to drugo strategijo, o kateri sem govoril, ne? skratka pokazati, da uh, je pri skepticizmu potrebno pogledati kontekst, v katerem se pojavi, ne, ne pa takoj ne, na prvo žogo skušati iskati argumente za ali proti uh, skepticizmu. Ne. No in tukaj, ne, kot rečeno še enkrat, ne, uh, je za kavela skepticizem enostavno neka eksistencialna problematika, ki je prenešena na uh, epistemološko raven, ne, spra spravi neka neka težava življenja, ki je predstavljena kot uganka, Pri čemer to pa poveka vel na strani 109 v The Claim of Reason, pričemer pa lahko pazite, smisel te vrzeli, ki jo posameznik občuti med sabo in svetom, ne, pravzaprav iščemo v nepripravljenosti tega posameznika, da bi nas je prevzel tveganje, negotovost, ne, težavnost vzdrževanja skupnega sveta, če hočete, oziroma življenskih oblik, oziroma jezikovnih iger, v katere se pač v katere vstopamo ljudje v življenju. Ne. Skratka, zdaj, ti izrazi, življenska oblika, jezikovni igre, so Wittgensteinovi izrazi, z njimi je, kot veste, hotel nekako ilustrirati, kje vznikne pomen besed. Ne. Skratka, pomen besed niso stvari, ne, ali pa neke reprezentacije, torej umske sličice, ne, ki bi jamčile, da je ima beseda, zvok miza, a ne ta pomen, ampak je po Wittgensteinu tako, zdaj ne morem iti zopet v to zakaj, ne, zakaj ta e, e, teorija reprezentacij, ne, ki bi bila garant pomena ne drži ker bi to preveč razvleklo seveda našo predstavitev, ampak ideja je zelo podobna kot pri skepticizmu. Ne? Skratka, nimamo točke, ne, na katero bi se lahko prli, nimamo um, vsakeč, ne, ko skušamo specificirati, recimo pomen besed s ne, se nam takoj zastavi vprašanje, kako pa razumeti ta sama pravila in tako naprej ad infinitum. Ne? Skrat, to je težava. Ne? In zaradi tega Wittgenstein pravi, da pomen besede dobijo znotraj jezikovnih iger, ne? znotraj nekih oblik življenja. pri čemer pa seveda, te oblike zdaj po kavelu potrebno nekako vzdrževati. Ne? Skratka, povedano, zdaj še na drug način, ne? nikjer ni zagotovila, da vas bodo ljudje, ko boste se izpovedali, razumeli. A ne Vedno v komunikaciji na nek način stopamo malenkost v prazno a ne, in lahko pač upamo, ne, moramo se razkriti in, in pa seveda upati, ne, da bo sledilo na drugi strani neko pripoznanje, ne, to je tudi en uh, ključen termin v kaveljovi filozofiji, ne, in da bomo prek tega pripoznanja ne uspeli nekako spostaviti, če hočete, neko jezikovno, družbeno podnarekovaje seveda substanco, ne, nek, nek medij. Ne. In zdaj seveda skeptika, skeptika, Noče nas je prevzeti te odgovornosti, ne, bo rekel Kavel, noče se razkrita, ne, um, noče se tako ranjivo izpostavita, ne, noče tvegati in zaradi tega ne, stavi verzev med sebe in svet in to verzev preinterpretira v neko spoznavno, v spoznavno uganko. In tu zdaj gremo če dalje globlje ne, v Kavela. V tej točki pa pravi Kavel lahko zasledimo ne. Uh, neverjetne usporednice recimo med čekspirjevimi dramami, tragedijami na eni strani in novoveškem skepticizmom na drugi. Ne? Tudi potem med Trojem in Emersonom, neameriškimi transcendentalisti uh, in problemom skepticizma, ampak to se danes sploh ne bom spuščal, verjetno bo o moralnem perfekcionizmu, kot mi je povedal profesor Kanteon, kaj več povedal. Um, zasledimo pa to isto logiko, ne tudi pri filmih, In zaradi tega, zaradi tega izpostavljam te reči, ne, kajti preko tega se zdaj približujemo problematiki filmov. Zdaj, kje lahko vidite to logiko ne, skepticizma in temu reče Kavel živeči skepticizem, ne, po njemu je namreč možno živeti skepticizem, ki je lahko to zasledite pri, recimo, Šekspirju. Prvi tekst, s katerim se je Kavel ukvarjal, je, v okviru Šekspira, je bil kralj Lir. In vi veste, da je pri kralju, pri kralju Liro zgodba ta, da kralj, ko postaja če, če dalje sterežje, ne se odloči, da bo v nekem trenutku razdelil svoje kraljestvo med svoje tri hčere, in potem pokliče hčere ne, k sebi in od njih zahteva ne, nekako, da ga hvalijo in da mu izpovedujejo o svojo ljubezen. In zdaj, medtem, ko sta prvi teh hčeri pripravljeni, ne, to storiti, seveda, zakaj zaradi tega, kar, kot temu rečemo, glumita, ne, zaigrata, ne, pa kordelija tega ni pripravljena narediti zaradi tega, ki se zdi, da je že samo, sama ta zahteva na nek način nemogoča, absurdna, ne seveda ga ljubi, če je njegova hčerka. Ne, zdaj, zakaj bi morala to v besedah javno pred vsemi govorite. Ne se zdi, da je to ravno na nek način ukinitev same ljubezni. In ker tega ni pripravljena storiti, skratka se se seveda, celotna tragedija. Ne? In zdaj, ka velava poanta je tukaj ta, ne da je kralj dir ravno ta skeptika, ne? skratka, on zahteva dokaz, hčerki a ne ljubezni, ampak težava je v tem, da dokaz, ki ga on zahteva, enostavno strukturno ne obstaja, ne težava ni v besedah, da Kardelija ne bi morala izraziti svoje ljubezni njemu, ne težava je v tem, da on noče pripoznat a ne? njenega odnosa do nje, noče ga pripoznat zaradi tega, ker sam ne želi sprejeti tega tveganja, sam se ne želi razkriti, ne? svoje ljubezni ne želi razkriti, zakaj ne zaradi tega, ker v tem trenutku bi seveda tudi sam postal uh, preveč ranljiv. Uh, in to je skratka tisti nek prvi uvit, recimo pri Kavelu, ki se pojavi zvezi z tem tako imenovanim živetim, skepticizmom, ne? skratka skepticizem, ki ga živimo, To pa zato lahko mimo grede povem, ker je Kavel uh, takoj po vojni dejansko uh, igral, mislim, da je igral glasbeno spremljavo za eno uprizuritev, mislim, da na če se ne motim, kralja Lira ne, in tam seveda, ko so šli čez teksta, ne, uh, je zelo natančno poznal posledično samo besedilo uh, uh, tragedije ne, in takrat se mu je pojavil ta ključni uvid, ki ga je potem sledil v številnih drugih uh, dramah, ne, mogoče ena izmed najbolj znamenitih tudi o telo, a ne, zdaj o, o tela poznate, in recimo kavelova interpretacija otela je ta, da uh, enostavno znova, ne, uh, ni težava v tem, da bi o telo nekako ne imel dokaza, da ga na ljubi. Ne, nasprotno, on dobro ve, da ga na ljubi in ravno ta možnost ne, ljubezni ga nekako ogroža. Zakaj? Zaradi tega, ker je, kot pravi, kavel desdemona iz izmesak in krvija, ne, in Če bi zdaj on dejansko priznal njuno ljubezen, ne, bi moral tudi sebe pripoznati kot končnega, mesenega, ne, polnega srstija, ne, skratka nekaj kar pa on sam ni pripravljen sprejeti nas. Ni, ni pripravljen sprejeti nas, neko končnost, ne? neko fenitut, kot se temu reče po angliško, ne človeška eksistence, neko ranjivost in zaradi tega mora zanikati možnost tega obstoja, oziroma vsaj podvomiti v, v, v pristnost, da je ne ljubezni, dvom v pristnost ljubezni je pa seveda ljubosumje. Ne? In v tem smislu lahko na ljubosumje gledamo kot na nek živet skepticizem. Recimo, ne? in Tukaj se nam že potem pojavlja ne, ta lepa, lepa povezava ne, skepticizma kot nekega strogo filozofskega epistemološkega problema in potem kupice nekih drugih zelo, zelo človeških zapletov, ne, kot je ljubosumlje, kot je tudi, recimo, ne, o tem sem jaz govoril in s tem se še ukvarjam, recimo hipohondrija a ne, in drugi, mogoče neki vedenski ne, simptomi, ki so tako rekoč živeti skepticizem, ker je njihova struktura zelo podobna kot pri skepticizmu. Ne, skratka, zahteva po nekem dokazu, ki je pravzaprav onkraj vseh, vseh možnih dokazov. Ne. No in v te točki tudi vidimo ne, po drugi strani nek spreplet filozofije, ne, ki jo pogosto pojmujemo kot neko abstraktno reč, ne, in na drugi strani nekega zelo, zelo konkretnih življenskih. Ne? Na, na, na ta način je moč pokazati tudi neko, neko nesovise, ampak zlo, zlo tesnost, ne ampak zelo tesno prepletenost filozofije za vsakdanjem življenjem. Ne? In tudi recimo pri Kavelu imate vedno opravka s tem v iskanju vsak dana, kot sem prepovedal, je naslov enih izmed njegovih knjig. skratka pri Kavelu je, če hočete, situacija ravno obratna od tega, kar si po navadi predstavljamo. Ne. Ni filozofija na eni strani, vsakdanje življenje pa nekaj tukaj, ampak ravno ne, ravno obratno, ne, filozofija znika sredi vsakdanjega življenja. Ne. Zdaj, nekateri pač to pripoznajo, ne. drugi mogoče teh stvari ne pripoznajo, v meri so pa zato mogoče hipohondri, ljubosumne že, in tako naprej. Ne? Ampak tu je ta, tu je ta uh, spreplet. Zdaj, ta skepticizem, ne, kot rečeno, je leitmotiv motiv tudi pri ukvarjanju z, z, z filmom. Ne? In zdaj, tu naprej bom govoril praktično samo še o filmu. Ne? Razen na Ipsna se bom nakratko navezal, ker je to neka podlaga prikavela za oba žanra, o katerih sem pregovoril kar se pa tiče samega filma in skepticizma, je pa Kawellovo ukvarjanje potekal zdoljši dveh, dveh linij. Ne. Prva linija ne, navezave vezave skepticizma na film je neka čisto ontološka ne, in se tiče čiste forme filma kot takega. Ne. In ta eh, osnovna prva izvirna ideja je prikazana v tej Kavelovi knjigi, ne, The World Viewed, to je njegova knjiga o eh, filmski eh, ontologiji, Neka druga linija pa je potem prisotna v definiciji obeh žanrov, ne, ko se pravi v te knjige je definiran žanr um, Pursuit of Happiness, je v njem ne je definiran žanr Ponovne poroke, in potem še melodrama Neznane ženske, ki je drugi žaner in se tudi, seveda, kot rečeno, drži te iste linije ne, povezave filma na eni strani in skepticizma na drugi. Tako, da gremo na kratko, no, k sami ontologiji filma, ne zdaj, kje je tu ta povezava? vel pravi, da film kot tak, strukturno, eh, obstaja na način skepticizma. A ne. Skratka, kaj to pomeni? To pomeni, da jaz, kot gledalec filma, ne, enostavno doživim to svojo fantazijo, da gledam svet kot filozof-skeptik. Skratka, kot nekaj, kar se pred mano odvije, tako rekoč avtomatsko odvije in kjer jaz sploh ne prisustvuje. Um, zdaj, kako do tega pride, do, do, te, do razvite te ideje? Do razvite te ideje pri Kavelu pride na podlagi njegovega razmisleka o filmskem realizmu. Ne. Za, za kavela je namreč film, ne, in tu se obršča med teoretike, kot je recimo na eni strani uh, Bazen, Krakauer in tako naprej, ne, ki so uh, filmski realisti. Ne. Uh, in interpretacije filmskih realistov ne, nekako temeljijo na uh, preučevanju uh, oziroma na poudarku filma, ki temelji na fotografiji. In zato je tudi kavelova ne, razdelava tega, da film obstaja na način skepticizma, pravzaprav poteka preko premiseka o tem, kakšen je ontološki uh, status fotografije. In tu je na delu nek res neverjetno precej zanimiv uh, kavelo premislek in ta gre takole. Ne, skratka, kavel se praša, kaj je pravzaprav fotografija, ne? iz katere iz, pa iz sekvenc fotografije seveda sestavljen film, ne? Kaj prav je fotografija? Kaj je upodobljeno, ne, uprizorjeno na, na fotografiji. fotografije. In tukaj, z tej pravi tu tukaj, nastane, tukaj nastane, nek paradoks, ne, ko se vprašamo, kaj je na fotografije? Zakaj? Zaradi tega, ker če mi rečamo na fotografiji je podoba, ne, smo na nek način očitno v zmoti. Zakaj? Zaradi tega, ker na fotografiji ni, ni podobe, ne, ampak je tako rekoč stvar sama. Ne. Daj poglejmo, recimo na tej fotografiji imamo Ipsna. Ne. Na tisti fotografiji imamo stenje ali pa dobro, no, to je že malo umetniška preinterpretacija, vrnimo se raje k, k Ipsno, ne Se pravi, če se vprašamo, kaj predstavlja ta fotografija, vsak bo rekel Ipsna. Nihče ne bo rekel Ipsnovo podobo. Ne. Ker to bi bilo strogo vzeto, celo zelo napačno. Ne? Fotografija bi predstavljala ipsnovo podobo kdaj? Takrat, kadar bi bila recimo fotografija neke ipsnove slike, a ne takrat bi predstavljala podobo. No in torej zdi se, ne, da smo nekako na nek način prisiljeni reči, da, stvaj, da fotografije predstavljajo stvari same, a ne fotografije ne predstavljajo podob, um, ampak stvari same. Zdaj, tu je pa seveda druga težava, ker očitno tukaj ni Ipsna ne, po drugi strani, ker če bi bil toli Ipsan, ne, glede na to, kak zajetan možak je bil, jaz ne bi moral tako dvigovati. Ne. Skratka, na nek način ni Ipsna na tej fotografiji. Ne. Uh, in zato se nas seveda mogoče porodi misel, ne, da bi morali pravzaprav, pravi Kavel, o fotografijah bi lahko skusili govoriti potem na drugačen način. Ne? Mogoče bi morali reči, vendar le, ne, fotografije predstavljajo podobe stvari. Ampak, kot rečeno, ne, taka preinterpretacija nas ne pripelje prav daleč. Ne? Zakaj ne? Zaradi tega, ker tukaj se znova pojavi ta težava. Ne? Kaj pa potem predstavljajo fotografije slik a ne? ali predstavljajo podobe podob? Ne? Skratka, Ne, nekako smo prisiljeni reči, da nas fotografije soočajo z stvarmi samimi. Ne. In tukaj je potem še dodaten premislek pri nekako ontološki opredelitvi fotografije, ki se navezuje na razliko med sliko, Ne, umetniško sliko, recimo olje na platno, a ne, in fotografijo. A ne. In ta razlika je v tem pravika vel, da je slika tako rekoč svoj svet. A ne. Svet prikazuje nam nek svoj svet, svoj svet v malem. In za sliko a ne, nima smisla vprašati, kaj je desno od nje. A ne. Skratka, če ima sliko neke hiše, recimo in nekega vrta, a ne, nima si smisla vprašati, kaj je za tem vrtom. A ne. Nič. Ne. Slika pač kaže neko Nek prizora, ne, nekaj, kar je na njej to vprašanje nima smisla. Ma se pa smisel vprašati, recimo, ne, če pogledate pri fotografiji, ne, kaj je recimo tukaj levo od Ipsna. Ne, skratka, za fotografijo se pa takšne reči ma smisel vprašati. Recimo, da vidite to je Kavalo primer, ne, Empire State Building na fotografiji in se sprašujete, ja, kaj pa je za to stavbo. Ne, To se pri fotografiji ima smisel vprašati, medtem kot pri sliki se tega nima smisla vprašati, ker slika je učitno nek, nek drug svet. In Zaradi tega pravi Kavel, da za razliko od slika so fotografije nekako izrezi sveta. Skratka, niso uprizorjeni svoj svet, ampak so izrezi nekega našega že obstoječega sveta. In tu se zdaj premikamo k temu sklepu, ne, nekem zelo zanimivem ontološkem sklepu glede fotografije, ne, kjer potem Kavel reče, torej nekako smo prisiljeni reči, da fotografije dejansko so stvari same, brez njihove eksistence. Ne. Skratka fotografije, posledično film, nam prikazuje svet, kakršen je, minus dejstvo njegovega obstoja. In to pa je seveda po drugi strani ravno definicija skepticizma. A ne? Vse je tukaj razen to, da mogoče stvari ne obstajajo zares. A ne? In v, v tej točki skratka je ne, že po sami strukturi skepticizem enak eh, filmov. In tu je še en povdarek Kavellev, ne glede same ontologije filma, glede tega, kaj je, kot on pravi magija v filmu, magičnost filma. Ne. In pravi, pazite, magičnost filma ni to, da nam pričara svet. A ne. Magičnost filma je obratno v tem, da nas odčara iz sveta, da nam dovoli gledati na svet, ne da bi bili v njem prisotni. A ne. Da nam predstavi svet minus njegovo a ne. Isto kot skepticizem. In tukaj, recimo, vam lahko preberem ta lep odlomek a ne, iz te knjige The World View, kjer pravi ne, o zaslono, Pazite o zaslonu, ka vel pravi tole. Kaj zaslanja srebrn zaslon? Zaslanja mene iz sveta, ki ga vsebuje, naredi me nevidnega in zaslanja ta svet od mene, zaslanja njegovo eksistenco da projiciran svet zdaj ne obstaja, je edina razlika med njim in realnostjo. In tu je, se mi zdi zelo zanimiva ta um, sploh slovenska beseda zaslon. Ne, skratka, zaslon in zaslanjati. Ne, skratka, kaj počne zaslon? Pri filmu je to, da mene zaslanja iz tega sveta, ki se, ki se odvija ne, na filmu, ki se vrti v v ozadju. In tu je še eden izjemno pomemben ontološki poudarek glede filma pri Kavelu, to je ta, da se film vrti, in to je zdaj pa nujno potrebno dodati, da lahko film na drugi strani razločujemo od teatra, od gledališča, to, da se film vrti avtomatično. Skratka, avtomatizem filma je ta, je ta zopet diferencija specifika. Ker v gledališču ne, bi lahko rekli, da smo podobno na nek način se očeni za takšno situacijo, da imamo svet, ne, ki pa ni zares tam, ne, vendar je pa tam seveda bistvena razlika ta, da jaz vse načeloma lahko grem na odr in predstavo pokvarim. Ne, pri filmu je pa to nemogoče. Film je tako rekoč svet, ki tečejo, ne, popolnoma mimo mene in jaz na njima nobenega vpliva. Ne, in to je ravno ta struktura skepticizma. To je, kar se tiče, skratka, te prve linije navezave skepticizma na filama. Ontolo, sama ontologija filma predstavljena v tej knjigi, kot rečeno. Ne? Zdaj gremo še na hitro na tisto drugo linijo navezave skepticizma na film, ta je pa bolj vsebinska, seveda. In tukaj pa imamo opraviti z definicijo obeh že večkrat omenjenih žanrov, za katera pa Kavel eh, najde nek predtekst a ne, v Ipsnovi eh, nori oziroma hiši ljud. Eh, skratka povedano še drugače, oba žanra, ki jo bomo zdaj v nadaljevanju omenili, eh, tako, eh, eh, tako komedija ponovne poroke na eni strani, kot melodrama neznane eh, ženske na drugi, oba sta nekako nadaljevanje sklepnega prizora nore ne, po, po kavelu. In bomo videli, ki je pa zdaj tukaj navezava na, na skepticizem. Zdaj, kaj se zgodi v tem sklepnem prizoru? Znova, nažalost, ni časa zdaj, da bi vam tukaj z mojim gdališkim uh, talentom recitiral ne, uh, samo dramo. Uh, nažalost, bo moral obnoviti za svojimi besedami. Skratka, po vseh mogočih in nemogočih zapletih, ne, drama je res izjemno napeta, strnjena, ne, se na koncu zgodi to, da se popolna družinska katastrofa prepreči, zdi se, kot da je vse rešeno, ne, neka grozna stvar, nikde moklja je omečene ne, njihno visev na celotno družino, ne, Ta problem se razreši in imamo občutek, da bo sta Torvald, ne, torej mož od nore in nora na drugi strani se verjetno vrnila v nek ustaljen tok, v neko nadaljevanje svojega družinskega življenja, pri čemer pa naredi nora ne, v trenutku, ko bi morali stvari steč srečno naprej, nek neverjeten ne, zasuk in se odloči, da bo Torvalda zapustila in Torvald seveda sploh ne mora ne, ne, kaj se dogaja in seveda ne, sledi nek dialog med obema in Nora pravi, da enostavno, um, da enostavno jo izmerom jo klica ptičica moja, lutkica in da je imela enostavno cel čas občutek, da je kot neka igračka, ne, kot neka lutka, za Torvalda in da nikdar ni morala biti res ona sama. Ne? Recimo tako pravi, ne? se ti ne zdi čudno, Torvald, da se to pot prvi krat resno pogovarjava, čeprav sva že tako dolgo moš in žena, osem let sta že poročena. Ne? Še nikoli se nisva resno pogovorila o nobeni resni stvari, pravi Nora. Ne? In potem pravi, da tudi, recimo, da nikoli ni bila srečna s Torvaldom, ne? ker nikoli ni morala biti ona Ona sama. Ne. Potem recimo pove tudi to, da je ona, ne, recimo Helmer je reče tole, ne, predvsem si vendar žena in mati in mora odgovori, tega ne verjamem več. Zdi se mi, da sem najprej človek, jaz sama, ravno tako, kakor ti, ali da moram se poskušati biti človek. A ne? Skratka, ne mora več privzemati te neke avtomatične vloge gospodinja. Ima občutek, skratka, da je Torvald živi popolnoma mimo nje, ne priznava njene lastne subjektivnosti a ne? in da se enostavno mora to svojo subjektivnost priboriti, da se mora tako rekoč izobraziti, ampak da ne, te svoje izobrazbe, te svoje zgoje ne mora doseči ob Torvaldo. Ne? In zaradi tega na koncu drame seveda zelo putne ne, zvrati, a ne? in gre. To je sklepni prizor v drami. Mimo grede v Nemčiji, ko so v Hamburgu prvič uprizorili, uprizorili dramo, je moral Ibsen napisati drug konec, zaradi tega, ker igravke niso hotele uprizoriti uh, izvornega scenarija, uh, ker je bil pregrozen. Ne? Niso si ga znali predstavljali, da bi nekdo res kaj takega naredil. No, skratka, jaz bom zdaj bom pustil ob strani ne, vso uh, feministično problematiko, ki je v zadju so družbeno problematiko, Pomembno je sem to, ne, da se Nora nekako odloči, da bo skušala priti do same sebe in znati samo sebe mimo torvalda, da v zakonu ne more biti srečna. No, in Ne, skratka, zdaj, ki je tukaj na delu skepticistična problematika, je ravno tukaj bi lahko rekli Torvalda, ima noro za ljudko, za ptičico, ne, za vse drugo razen ne za, člo, za človeka, kot to napravi, ko se nam rekel, zdi se mi, da sem najprej človek oziroma, da moram vse poskušati biti človek. Skratka, Torvald nekako bi lahko rekli, živi ne, svoj skepticizem in tudi njo nekako sili v to, ne, da ne pride do svojega izraza, da jo zapira, ne, nekako s tem, ko on umanka to medsebojno pripoznanje in ravno to lahko vidimo, ne kot, kot neke, neke vrste živeči skepticizem. Ne. Mimo grede pri plinski svetilki, ne, ki se bomo jo nocoj ogledali, je, je to ne. siljenje nekoga v solipsizem, pride še posebej očitno do izraza. Res zelo zanimiv film, pa upam, da si ga boste vsi potem ogledali. Vse, doršega ni videl, mogoče. No, skratka, nora zelo putne vrata in Kot nadaljevanje nore sta možna pravi kavel dva scenarija. Ne? Na eni strani komedija ponovne poroke, skratka nora, ne? nekako zopet čes čas najde skupen jezik z Torvaldom, ne? doseže njegovo pripoznanje ne? in na ta način skratka, se odvije komedija ponovne poroke, Na drugi strani ne, upanja, za pripoznanje, ni, upanja za pripoznanje ni, zaradi tega imamo opraviti za melodramo neznanje ženske, ne skratka ženska ne verjame, da lahko skozi zakon ne pride do same sebe, ne, da bo pripoznana skozi zakon in uh, skuša poiskati neko drugo pot iskanja same sebe uh, skozi, uh, skozi življenje, ne pa več v, v, v zakonu. Ne. No, in pri komediji, če gremo zdaj najprej na kratko do, do komedija, ne, skratka, kar je za, za, za komedijo ključno, zdaj, kar se tiče samega pojma komičnega ponovitva in tako naprej, tega jaz ne bom tukaj obravnaval, zato, ker se nam je pridružil še naš gost, Gregor Moder, ki bo tudi imel danes predavani in on bo dosti bolj kompetentno in zanimivo o teh stvarih govoril kot lahko jaz zdaj tukaj v teh preostalih minutah. Tako da jaz bom se osredotočil sam na ta pojem pripoznanja. Ne? To je ta ključni pojem. Skratka, obstoja drugih, ne obstoja sveta, pravi, kaj ne moramo dokazati, moramo ga pripoznat, tako rekoč. Ne? Svet pa moramo sprejeti. Ne? No in v komediji ponovne poroke se zgodi na tanko to, ne? da se par uspe vzajemno pripoznati kar se kaže tudi samo, že samo na ravni njunega pogovora. Ne? In tukaj res pogovor je v vseh teh filmih, s katerimi imamo opraviti v letošnji jesenski filmski šoli, nekako ključeno. Ne? In to so tudi po drugi strani, morate vedeti, da so to prvi toki, ne? se pravi govoreči filmi, ne? v konec 30-ih, začetek 40-ih let so nekako ne, režiserji, scenaristi tudi dovolj obladali medij zvočnega filma, da so ga lahko zastavili na tako bogati izmenjavi beseda. Ne. In se pravi, najskupni jezik, ne, to je nekako cilj, ki se uh, posreči v, v Pursuits of Happiness in v, skratka, v komediji ponovni poroke, ne, Par uspe ne, nekako spostaviti ta, ta skupen jezik. Um, med tem, kot rečeno, v, v melodrami Neznane ženske, do, tega posku, do, te, do te ponovne spostavitve ne pride. Ne. Skratka, zdaj, glede same komedije, ponovne poroke, ne. tu vam lahko mogoče nakratko še prikažem, ki je natančneje je ta težava, ne, zakaj, zakaj je ta struktura skepticizma tam očitna. Um, zaradi tega, ker uh, nekako uh, par, uh, par podvomi a ne, zaradi vse te napetosti med seksualnostjo in intimnostjo uh, in na drugi strani domačnostjo, ne, skoraj neko incestuozno, incestuoznostjo in infantilnostjo, ne, nekako podvomi v to, da, da lahko še naprej skupaj živita, ne, nekako par ne najde nekega kompromisa ne, med seksualnostjo in prijateljstvama ne, in zato grozi, ne, skratka, razpad zakona, vendar se pa kot rečeno ne, v, v komediji potem na koncu vendar ne posreči, ne, zgodi se recimo tisti norin čudež, čudeškega iskala nora in pride nekako nazaj do Do, uh, uh, do srečanja obeh. Zdaj, recimo, nakratko vam lahko preberem ta odlomek iz Pursuits of Happiness, ne? In tu, to, kar se na kar povedal Kavel v, v na ta načina. Ne? Tako ima torej zakon svoje razočaranje. Imenujmo to impotentnost, da bi domačili seksualnost, ne da bi iz tem krati vzel pogum oziroma njegovo neumnost ob soočanju z ugankom intimnosti, ki odbija tam, kjer privlači, Ali ob soočenju z uganko ekstaze, ki je nasilna v tem, ko je nežna, kot da bi moral leopard leči z jagnjem. Toda da razočaranje išče maščevanje, ne, skratka maščevanje na tem, da je posameznik odkril svojo lastno nepopolnost, prehodnost, brezdomnost. Ob razhodu ženska poskuzi z regresivno potezo, s katero ponavadi za moža spreme bolj običajen na domeste kot očeta, celo tak ki sabo pripelje svojo mamo. Psihološko gledano je to poizkus, kako utišati strast, ki jo je vzbudil izvorni moški. Ne. Skratka, nekako, recimo, zasilno rečeno, ne, je, je na nekem ženskem likov, ne. tipično lahko je tudi, da je situacija, seveda, obrjena, Ampak pri ženskem liku gre skratka za nek strah pred to strastjo, ki je bila vzbujena ta strah je potreba, ta strah je opozarjal na neko končnost, a ne negotovost, tudi omejenost, a ne je treba zanikat, zanika se pa ravno preko tega maščevanja kot pri skeptiku, a ne ki odtuji svet samemu sebi in na ta način skratka se tudi ženska ne recimo odtuji svojemu moškemu, moški pa mora nasprotno, ne nekako pripoznati, da ne mora ne kot Torvald, ne ženske recimo autoritarno vladati, ampak mora predvsem ji priznati svojo željo do nje. Ne. In potem se tu dvije neka posebna dialektika, ki ima kot rečeno v, v komediji srečen konec. Zdaj kot rečeno, no zopet pri, pri melodrami umanka tak razplet, na kratko recimo Uh, glede melodrame lahko, vemo, uh, lahko menimo pismo neznanke, ne, kjer pa ženska recimo čaka na neko pripoznanje strani uh, moškega, v katerega je zaljubljena ne, in ga ne najde, ne, nikakor ne zmore stopiti iz, ne, iz tega pričakovanja, da jo bo drugi pripoznaval in dejansko na koncu celo v tem primeru skrajni konsekvencije omreja te težava moškega tam je pa seveda ta, da, čeprav mu je tako, če bi lahko rekli s temi besedami, ne, simptom, ne, njegove nesreče v življenju, ne predučni, a ne, se nikakor ne more, je nikakor ga ne more pripoznat, ne, te ženske, ne, nikakor ne more prepoznat kot svoje ženske ne, in zaradi tega na koncu pride tudi do tragedije. Ne. In tudi v recimo pismo ne znanke se dejansko, ne, ta glavni lik ne mora spomniti, ta, ne, imena imena tega dekleta, ne, ki jo srečuje skozi obdobja, pač nekaj, let, nekaj časa se skupaj, potem nekaj let nimate stika, pa se zopet srečate in zopet nekaj let ne. ne. Vsakič on celo misli, kot da gre za neko drugo žensko in potem mi govori, pa mislim, da sem te nekje že srečal, pa povej mi, ne, povej, tudi zahteva neke odgovore od nje, ne. ona moči in seveda čaka, da jo bi on pripoznal, Pripoznajo lahko samo on, ne, ampak niti on je ni sposoben pripoznati, niti ona ni zmožna najti, recimo, neke svoje identitete ali pa svojega življenja ne, mimo njega, in zaradi tega pride do, skratka, do, do tragedije, pravzaprav na koncu. Ne, in zato je to potem melodrama. Ne, skratka, ta skepticizem v melodrami ni presežen, ne subjekta, tako rekoč, gre sta drug mimo drugega, nista sposobna. Ne, nekako tvegati in spostaviti nekega skupnega miljeja. Um, tako, to bi bilo nekako fast forward za moje strani, um, malo sem se presegel preseg včas, um, ampak dejansko bi, bi to bil no, nek, um, nek uvod, mogoče v kavela, za ostale druge, bolj natančne Analize, pa boste seveda počakali še na druge današnje predavatelje. Zdaj, če ima pa kdo kakšno vprašanje, mogoče robi, bi dali čas za kakšno vprašanje. Ja, Ne, imamo, uh, mamo, mislim, da dva članka, tri pravzaprav zadetke, ki so na kopisu. Ja, zdaj eden je tale, ki sem ga prevedel, ja, za literaturo o hotelu in je tudi, no, to je tukrati tudi zaključek The Claim of Reason, ne. Uh, Tako da ta reč je potem je bil uh, pred kratkim preveden še en odlomek nečasa, Zdaj mi, se, mi smo se, imeli smo neko idejo, neko ambicijo, da bi prevedli nekaj kavela za ta zbornik, ki ga imamo na meni zdati, kot neko konsekvenco jesenske filmske šole, vendar se tukaj zdaj malo zapleta, no, zaradi čisto tehničnih eh, razlogov povezanih z avtorskimi pravicami in tak naprej, na eni strani, na drugi strani tudi za dolžino kavelovih tekstov, ki nekako ne dobolijo, da bi jih sem in delali readerje iz njih, Tak da zaenkrat nimamo ravno no, nekega nabora kavelovih tekstov v slovenščino, kar je mogoče malo problematično še posebej zato, ker niso razrešeni odsnovni terminološke, terminološke zagate in z njimi povezane konceptualne zagate, recimo. Ne. Pri kavelu imamo ta uh, pojem pripoznanja, o katerem sem govoril, to je po angliško acknowledgement, a ne. To bi zdaj morali nekako rešiti. Ne? Potem tudi z uh, profesorjem uh, Štajnom smo govorili o problemu The Claim of Reason. Ne? Zdaj, kako to prevesta, ne? ali je to zahteva uma, zahteva razuma, ali je, ali je trditev. Raz, ne? Skratka, Kavel je izjemno pomensko, boga, iz, izjemen stilist in um, izjemno, skratka, besede imajo več lejerjev pomenu in Tu so potem nekaj težave, no, ravno zato, ker ti prevodi vmanjkajo pri nas in potem ne vemo, kak te stvari reševati naprej, no, tak da, to je, je... To pa gotovo drži, ne. Mm. Viš kaj, um, joj, govori o tem režiserju, no, jaz sem pa zelo slab z imeni, govori o nekih insertih, ja, ki so iz uh, teh koncentracijskih taborišč in tak napreja, ne, ki so nekako na med dokumentarnim filmom in tako da o tem, ja, da bi pa prav sam o dokumentarnem filmu, ne, to, pa se, to pa se jaz zdaj v tem trenutku ne spomnim. Da bi, ja, to bi bilo v tej knjigi, no, gotovo če kaj je potem predvsem v tej knjigi, ne, da bolj bilo. Aha, o, o, o, Maksa Ofeluse, ja, mislim. Ne, ne, mislim se bude, no. uh -huh. Ja, jaz ne, ne bi ti znal, no... Če me bo ni da si Da bi videl, recimo, tega zgodnega iztrebka, ki še govoril o slikovni turizmu. To ni tak, ne bi šlo v neki konflikt. je nekaj, kar bi bilo nasprotno, če bi In mogoče še ta komentar, da to status fotografije, ne, da, to je to da je to zelo zdravo. To je restavracija, kaj je ta film, ali je govor o predstavah, ali ni predstava je, predstava, kaj je, in Potem je, je bilo mnogo ljudi, ki so takrat uh, bili predpravljeni in zadovarjati, tako kot je Karvel, da, da je fotografija transparentna, oziroma, da je brosojna, uh -huh. da je vidi skozi njo svet ali torej za imaš predmet pred sabo s tem, da je tako longo dal tisto uh, tej eksistenci. Minus eksistenci, ja. Yeah. To je, recimo, nebo v uh -huh. tej debatnih Je govor, mm -hmm. ta debata se so, so, Se <laughs> ta, Ali, ali trej, kaj. Zkratka, je tut, uh, tam je tudi pač se do, to je mm -hmm. Hvala, uh, Gregor simuti. je bilo Se je so Reajen, da sem zanudnil, da ga se da bom bolj specificiral z, tega, kar ima Hegel, Ker mislim, da je spet drug, da to Če nekaj in negativno gljubo je, s katerim konceptom v svoje To ne da da Ja, jaz ja sem vsem, uh, recimo zdaj, tak bom rekel dva, dva različna nivoja obravnave skepticizma sta prikavelo. pri, pri prve in prvi nivo je ta kaj on vzame kot skepticizem, a ne. Kot skepticizem on kot problem, s katerim se ukvarja vzame priprosto novoveški skepticizem, a ne. Skratka epistemološki problem kako sem lahko gotov, da zdaj ne sanjam, kako sem lahko gotov, da obstajaš ti še z ramen mene in drugi duhovi ne? in kako obstajajo, da obstajajo tudi druge stvari. Ne? Skratka, to je ta čisto kartezijanski, bi lahko rekli, novoveški skepticizem. Uh, uh, govoril sem tudi o nekih razlikah, do recimo indijskega, tudi pri kitajcih se najde reč, pri Platonu so že v taj neke nastavki za ta skepticizem, ampak neka glavna poteza, se veš, tega skepticizma že po Heideggeru ne bi bil, ne bi bil dvom, ne, skratka ta to občutja, ne. Skratka, to je ta predmet skepticizma, s katerim se Kavel ukvarja. Zdaj, kar se pa tiče, to je pa ta drug nivo, mogoče njegovo razumevanje tega skepticizma, ne. Tu bi pa zdaj lahko neke navezave mogoče našli na, na Hegla, ne, po, po eni strani, po drugi strani mogoče ne, mogoče ne v toliko, ne bi ga imel za to sistematično stvar, ali pa toliko smerjeno ne, stvar, kot je pri Heglu. Ampak njegov take skepticizma prijem bi pa bil recimo tudi ta. Ne? Treba je pogledati kontekst, znotraj katerega se pojavi skeptičen problem in ne problema razrešiti normalno, ampak skušati pogledati, kaj so predpostavke, kaj je nek drive, neka motivacija skeptičnega problema. Ne? V tem smislu je skepticizem v bistvu lahko ja rečemo kar neke v, nek simptom. Ne? Spoh, kot živeči večji skepticizem, ljubesumje, hipohondrija, ne vem, to je simptom. Ne? Skratka, um, to bi bilo. No. Zdaj, tudi recimo ta problem skepticizma, ne, kaj točno Kavel misli s tem skepticizmom, ali je res nujno, ne, da se iz tega skepticizma kaj naučimo, tako bi rad Kavel. Ne, to je recimo kritika, Rortijeva kritika Kavela. Ne. Rorti pravi, da Kavel pač malo pretirava, ne, da pač take oblike skepticizma ne moraš najti pri pri hotelu, ne, ne moreš najti v, v, v, ne vem, v nori, ne, da tukaj pa skratka kavel malo napenja, ne, nateguje ta pojem. Um, ampak jaz mislim, da vse eno, no, mogoče to drži do neke mire, ne, po drugi strani pa se mi zdi, da je ravno to ta nek interpretativni moment pri kavelu, ne, ki če ga odstranimo, če povemo stvari tako, ti tih hotel povedati, ne, skratka prenehaj govoriti o tem, pa bo problem zginal, ne, je malo prehitro rečeno, ne, se mi zdi, da ma Kavel vse eno bolj pravo, ne, tako da to, no. hvala ti za vprašanje. Na koncu celo da se ne, zdaj Še neka sporednica bi lahko bila ta, recimo, da bi pri Kavelu lahko rekli, ne, još mogoče podobno kot pri Heglo, ne, da skepticizem ima svojo resnico, a ne, in ta njegova resnica je skratka ravno ta neka nepripravljenost subjekta, ne, pripozna druge se razkrita, ne, pripozna drugega, ne, podobno kot bi lahko rekli, ne, da je še neka druga, neka, da se nekaj pozitivnega dogaja skozi negativno pot skepticizma, ne. Tu bi bila pa mogoč, to bi bila po mojem še najtesnejša povezava med obima, čeprav recimo Kavel v tej knjigi eksplicitno reče, da je njegov koncept pripoznanja, acknowledgement, pobran od Hegla. Zdaj, koliko dejansko je, ne koliko mogoče je to njegova ne, interpretacija Hegla, je drugo vprašanje, ampak uh, je pa to no, tudi uh, nekako odzadeli ti pri Kavelu. No? Ja. Malo bolj, malo glasneje. s kriticizmom, ki ga razvija kabel in pač s temi psihološkimi značilnostmi, nekih narcističnih posebnosti, nekaj, ki tudi ne pripoznajo drugega, gaslighting in naj bi bila neka njihova tehnika delovanja, ne, s kateri manipulirajo predstavo drugih in tako. Um, in Ja, mislim, da je, škakej, narcisizem je neka tema stalnica, tudi, ki, ki gre zraven, večkrat se pojavlja, skoraj v vsakem od teh primerov je nekako tudi problem narcisizma, ne? recimo skeptika ali dir, recimo ne? ali otelo, to so vsi liki, ki so preobremenjeni z samopodobo, ne? z samim sabo, ne? in že to je nek, nek narcisizem. Ne. Zdaj skušam tu pogledati uh, po samem, um, samem indeksu, no, koliko uh, zadetkov bi recimo imel narcisizem. Tukaj, ker sam se ne spomnim, da bi bil en specifičen, recimo tekst, ki bi o tem govoril, spomnim, pa sedaj, da sem ogromno krat naletev no, uh, na, sam, uh, na samo umembo narcisizma. Ne, um, ne tukaj ni, tu so sam imenska kazala da tokno, ne vem, to je neka, neka kar cel čas teče z rame, namreč problem narcisa, ne, tega zagledanost v samo podobo, ne, v, recimo en izmed glavnih drivev od tela, ne, je uh, ohraniti svojo podobo čisto neomadeževano, ne? uh, In zato tudi z prikazuje kot belo, kot kip, prav za To je žene, pač ta neka, neka tudi struktura narcisizma. Ne.